Mioritică Aspru n-aș dori să critic spațiul nostru mioritic, Dar mioarele piunghiul își vând lâna la Stambul. Rețetă Ca bun afrodiziac, strugurii sunt potriviți, Însă trebuie serviți cu o bucată de arac. Unei pianiste Îi merg mâinile pe clape cum se duce în vale apa, Însă, cred că nu o să scape, tot îi trage unul clapa. De ale politicii Partidelor de stânga sau de dreapta, de-ar fi să spun părerea mea, le-aș împărți cum le arată fapta. Partid de hâis, partid de cea.